Eskongauean goizaldeko ordu txikietan eskonberriak etxera iritsi dira eta ezin handregairaren botoiak askatzen asmatu. Mutila soñekoa guruiz egin mosteko prest, baina neskak etzio lautziko, ezta erotutare. Azkenean inguruan biziren kuadrilako beste bati deitu behar izan zioten. Eta honek bai, honek asmatu zuen botoiak askatzen. Eta ordu uzte eztik eskongauean trioa zutela esaten diegu.